lila ala iqahu min al-ishtigali, alishtigali ni mtu atakiwa apunguze mafungamano yake na kushughulika na dunia wayabuid an al-ahli au wayabuid an al-ahli wayabuid an al-ahli walwatan na kiwezekana mtu akaembali na watu wake na miji na wakati kusoma ilmu ukiwa uko na ndugu zako na familia yako pamoja na miji yako wakati mwingine inakuwa ni ngumu ana safa inal mafungamano yale wakati mwingine anasema ni shaghila yanashughulisha wasarifah la mtu katika lengo ndio kweli watu wengi wanasafiri bwana nimetoka huko kwetu huko hii ni moja katika njia kwa sababu ya mtu kufika katika elimu kujia kambi wakati mwingine na ahli. na ukitezama maulama watu walisafiri wakaacha miji yao kuna mtu katika maulama mtu ametoka mpaka anarudi kwa miaka 40 miaka 40 watu kwa sababu ya ilmu tazamine alimamu ibn taimiyah rahmatullahi ta'ala alayhi wakati ipo kwa ipo sijini ana barua aliandika kwa mama yake ibn taimiyah alikuwa hakuna familia kwa maana hakua na mke akofu hajawahi kuoa lakini wakati yuko jela akawa wakati kitu alichokimisi ni mama yake katika mji mwingine hmm. alima benitaimia akaandika barua maalum kumpeleka mama yake namna anavyo mama yake lakini akakaa na namplease mama yake watu kuacha miji yao watu wameacha miji yao watu wametoka wakarudi wana miaka 40 na wengine ndio wakaoa lingine ndio wakafa wapo katika umri hizo sababu watu waliutumia hutumia muda wao mrefu kusoma mtu miaka 40 na ajipanga kuoa wanakufa lakini mtu ana miaka 45 na apanga nitafute mke ndio lakini ni kubwa katika ile kwa watu alisafiri na aya tuliyosoma ni wanaitumia alal dalili ya rihla kama almu'minuna liyamfiru kaffa falawla nathra min kulli firqati min hum taifa hili katika wadhifa wa pili lakini hili jambo hili la mtu kujifunga na baadhi ya mambo lina sasa hivi lina sura ya kisasa ambayo watu watakiwa pekuwa makini sana katika mambo alaika ambayo tuko nao sisi ni simu mtu alaka sana na simu za kisasa kiasi kwamba tunachukulia muda mrefu sana yani sisi kitazama ya simu aiseo kaishika risali nzima umeshika simu lakini risali hilo yawezekana ngesoma kitabu ukafikia nusu hasika na kuna sababu yote tu utaingia youtube kutoka youtubeenda facebook kutoka facebook waingia huko ukimaliza una cha kufanya tazama status za watu kwa tatakatwa mjinga kabisa status ukaika nini kaika kitu gani kwa mta tazama sasa watu, watu kuna watu, watu, watu kuna watu sasa za watu <laughs> kwa watu wengine matangazo yao pia waeka status za kwa sabu wako watu kazeo status za watu kwa za watu stini. au mtu ana group ndale ya kizaa za kiosha data tu. Huona vile blue blue zile, hajajasoma zile. 100 160 na message. Zote ukisoma juzu mbili. Umekaa tu. Ufungue WhatsApp. Sasa hivi ndio tunakwajebusha na sisi watu. Na katika wana ni mimi Saudi Arabia ni Professor Dr. Ustaz nikizungumza nikawa namuomba namba Ambo alinipa namba. Sasa namba kila nikitia iko Sasa namba habana kule namba nao ile ya Saudi lakini kupiga so sana utakwa WhatsApp na nini kule mwa kule ya kila kimchaki WhatsApp profesa na vitabu kadha mtu ambaye pro, mtu profesa maana ni mtu anayeelimu whatsapp na simaana update labda kwa, sabu, zo, kwa wana, mtu labda so, so, current na so, kwa sabu, kila kitu data saa shaandika kila kitu asha print na anaandika mtu manake, ni mtu anatoa ma lectures anatoa ma universities manake, so, kama, so, kama, so, update no. Lakini na hii simu za WhatsApp nini? Yanazidia ya, nini mimi? Mwasiliano na aliku, mikuisha, na kwenda. Kama mtu ana yake, ma laptop yake ma internet yapo hapo, anafanya hivi anaandika Hii ni kujishughulisha tu. Hapo no. hitaji kujikaza. Hmm? Lakini sasa kama ndiuna, sana naomba? Mtu kutu, yani, kila saa 8 ya usiku waza kutu, mtu yuko online akilala akishtuka kwanza atakawasha data mimi aheri kutupunguze hizi علاقة علاقة nyingi ambazo zinatotoa katika lengo letu la kusoma kukaa maskani wanafunzi wanashurudisha na maskani za nini ka maskani obviously au wanafunzi una wakati kutia story kuna wengine wana babaja kwa kwenda kaya au wanafunzi yani yeye kazi tu na ukiwa hapo kwenye safari hii ogopa wale almutabbitin. Kuna watu wanaitwa almutabbitin ni watu ambao wana kawiza wengine. Safari ya mafanikio utakao makini sana. Mtu kaze yao yani kashaona goma wengine pia wa kusoma yeye kuzo azuga tu, na baba tu. Wako virusi kwenye maraki virusi viko kando kwa nyumbani bishaanalazimishwa alafu mambo ma... mwingine nyumbani mambo mazuri kwa kaleto hapa maana yake apunguze utundu kwa sana watu ah, yene, na kijiji kutwa nzima asoma haya soma wewe tu wapi Yale ni kukukawiza watu hao safari mafanikio wa watu watu wote walifanikiwa waliumia kama wanasema baadhi ya Watu hikma mankana tibidayatu hu mufarika kanat, kanat nihayatu mushriqa mtu yote ambao bidayatu mwanzo wake wa mambo yake ni wenye kunguza una harara mwisho wake utatoa mwanga sasa tio mwanzo wako ni harakati zako mwanzo una harara una joto basi mwisho utatoka mwanga na jingine nilitoa al anla ya takabara ala al-ilm. Hu hmm? Allah ya ala al-ilm wala yata'amara ala al-mu'allim. Asitakabara ila al-ilm ukipata ilmu usiwe na kibri. Wala ushitake kuwa wewe uko juu ya mwalimu. Hmm? Bali yulqi ilaihi zimama amrihi. Takio mwanafunzi mwalimu wake ndio amuachie ile kamba ya kumuongoza yeye katika mambo yake usiwe ni mtu atakao yeyakuwa juu mwalimu au kaona kibri kwa ilmu aliyokuwa nayo al lilfata lmutaali mutali kasair lilmakani laalim nasema kwamba al, al harbu lilfata, ali, harbu nasema, kusema, al harbu lilfata hmm? elimu ni kama vile vita kwa kijana mwenye kujikweza kwa maana elimu haiwezi kukaa sehemu ya kijana mwenye kujikweza كالسيل حرب للمكان العالي كما ilikuwa kwamba sail maporomoko ya maji haezi kukaa juu ya mlima sio kwa na maji mekwa mlimani maji yakaa chini hakadha ilmu ilmu ikae kwa kijana ambaye anajinyanyua sasa yangu nyingine nitaja al-Imam An-Nawawi anasema an kwa mbadala wa amri aneeisaba ila اختلاف الناس anasema atakiwa ajiepushe yule mwenye kujiingiza katika jambo la elimu mwanzo mambo yake jiepushe na kusikiliza sikiliza fitilafu za watu m unapokuwa unasoma jiepushe na fitilafu za huyu kadha huyu kasema hivi yule kagombana na huyu Yani kuna mtu yuko hapa lakini ataka aujue ugonjwa unaendelea Saudi Au kuna shekhe na shekhe uko katika mji fulani wamegombana ataka atakao ile ugomvi aujue Kwa atafuta bando kabisa afuatilia bariza. Sasa walimu wangapi dunia wanagombana? Na wangapi wanagombana? Shekhe na mwanafunzi wake wangapi wamegombana? Watu wangapi wanagombana? Nani alikukalifisha kujua magomvi ya watu? kwa mtu akutaاختilafu za watu amejibeba wa atoka katika jambo ayesika kaa risali zima faatilia baada majuzu ushamaliza mwanzo mpaka mwisho lisa li zima kama ni na eh, haditha tu za watu hivi kadhalika lakini kadhalikaاختilafu katika ilmu ukama mwanafunzi katika mwanzo unasoma ndio mwanafunzi mchanga ikawa wewe kazi yako watafuta mambo yaاختلاف na kabla اختلاف watu wanafunza mambo ya ushu mambo ya msingi kabla اختلاف اختilafu ni baadae baada mtu kuwa ameshatabahara katika masuala ya elimu mwingine anataja limemnawawi alla yada talibul ilmi fanna min alulumi almahmuuda ولا نوعا من انواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته او يطلع به على مقصده وغايته كما سمى ketika jambo العلم alla من العلوم ilmi fanna min alulumi almahmuda wanafunzi hataki kuacha kila ono hii ni ilmu nzuri watakayohusiacha kusoma kuisoma wala, wala nau Min anwae wala aina katika aina za elimu unaweza ukasoma kati kila fani tarfa katika elimu ambayo ukatabahara katika wanafunzi soma wanafunzi huyu yeye ya ajua nahautu yemtaalam au wanafunzi mtaalamu na wa fulani tu chochote tajui tajui hadi. Ha -ha. Ko ukatona soma ujue kwamba zile fanni za ilmu ambazo ni ilmu mahmuda basi watakiwa kujifundisha. Ndio ma utaona no hata kama mtu ni faqih lakini anajua sehemu ya nahau. Ukisoma ibara anapatia anajua sehemu ya sarfa, anajua sehemu ya balagha. Anajua elimu mbalimbali katika aina ilmu elimu. Jambo jingine naltaja alimamu imam an-Nawawi an ya'rifa bihi yudriku ashrafa al-uloom atakiwa funzi ajue sababu inaopelekea kuipata elimu iliyokuwa bora kwamba elimu bora ni ipi kwa hiyo wengine wanasema sharaful ilmi bi sharafil ubora wa elimu ni ubora wa kile unachokijua mfano elimu za dunia zote haziwezi kulinganishwa na elmu ya akhira sababu elimu za kidunia zote mshoro wake ni duniani lakini elimu ya akhira yamfikisha mwanafunzi katika makazi ya kudumu hapa duniani unaweza soma fani zote ukawa mprofesa ukawa na ma degree kabisa ukashindwa na kijana ambaye kaishia la saba kijana kaishia la saba amekwenda mererani mambo yakawa mazuri kwenye mgodi akapata jiwe akapata bii zake 6 weweweza kuwa na degree kumi. ukahangaika maisha yako kistafu na milioni mia. alijoka shabata D 6 na darasa lake la 7 wewe kazi miaka 60 kiinua mgongo na milioni mia. hii e dunia siweza pata tu Allah kukupa. lakini akhira udate lilmuttaqin ile imeandaliwa kuwacha Mungu hii dunia iza kwa yote wa munkafara fa muta ila adhabi adhabi nnar Ibrahim aliomba duo wapewe wa Allah sala man kafara alokufur hii dunia mtu ukijua ilimu. utukufu yake nini basi pia utachagua zile elimu namna hachua za kusoma uwezi kuanza mtukuminyana kwa sawalalah hujui ya elimu kujui sababu inayopelekea elimu kuwa bora au na aqida hamna kitu kama vile masufi utakaoambia bingwa tu fa'il lakini hamna kitu obadul kuna aqida hakuna Sawa, hujui, hajasijui zile sababu zinapekea ilmu kuwa ni tukufu Na ilmu tukufu ndo mtatokiwa ansanaayo. Ilmu ambao ni muhimu ndo mtatokiwa ansanaayo kusoma. Lakini la mwisho ambalo tutasoma hapa alimamu imam An-Nawawi ameletaja anasema kwamba مَن انطقيو يكون قصد المتعلم في الحال تجليت باطنه وتجميله الفضيله وفي المال القرب من الله سبحانه وتعالى والتراقي إلى جوار الملئ الاعلى من الملائكه المق والمقربين ولا يغسل به الرئاسه والمال والجاه Haya mede na mwisho kabisa kwamba mtu asikusudie kwa elmu yake ila kusudie kujisafisha ile martini yake na kujipamba na mambo yaliyokuwa bora kwa maana kuondoa uchafu wa nafsi yako kuondoa ujinga wa nafsi yako na kujipamba na tabia na mwishowe almaal marejeo yake mtu iwe ni kujukurubisha kwa Allah tabarak taala na kupanda daraja ya kuwakaribu na wale majirani waliokuwa kuwa kabisa katika malaika wal kwa maana kuipata janna ya Allah tabaraka wa taala haya ni baadhi yametaja namna zaidi ya kumi lakini haya ni baadhi kwa wanafunzi ama tukaenda kwa walimu tuna mambo ya tokwa na sisi tujipambe na mwanzo anasema ishafaqatu ala almutalimin ni kuonea huruma wale wenye kujifundisha mwalimu atakiwa na shafaka wena huruma wa humu majra banihi na awaendeshe au awasimamie hawa wanafunzi wake na kuyasimamia mambo yao kama vile anavyosimamia watoto wake au ni hawa wanafunzi kama watoto wake mwalimu atakiwa kuona sifa hiyo Tujipambe na sifa hizo tuone wanafunzi wetu ni kama watoto. Iwezekana wewe hapa ni mwanafunzi lakini na watoto unakuja naye umekuwa mwalimu. Ujue kama hawa ni kama vile watoto wako. Uwe na shafaka. Haswa walimu wa tahfizhi na nasifika kwa kuchapa. Sijui utaratibu umetoka hapa. Sidhani kama watu masahaba waliifadhishana kwa mikwaju. Laia sasa hivi manake mali wa wa tahfizhi ni makoto. Utakoto liko hapa au waya. Natisha watoto bana kuwa elimu kama mvita elimu sio vita. Hmm. Kwa mtu hana ni makonzi tu. Watoto makonzi <gulia> Ata kama yu na watoto uleaji huo huwezi kupata watoto bora. Watoto baadaye watakuwa ni maadui yako. Mtoto kadiri unavomtumia nguvu ndo kadiri anapokuwa mbabe na yeye. Na mtu wengi uliotumia nguvu wa kujenga, uliofanya watoto wao kaja ni maadui na visoi sababu ya kutumia nguvu. Mwalimu atakayokuwa na shefaka. Mwalimu atakayokuwa na huruma. Mwalimu atakayojua wanafunzi wake e, kuwa ni watoto wake, wanadaraja ya watoto. Na ajue kwamba yeye anaana ana wajibu mkubwa kuliko wazazi wa wanafunzi. Anasema ahlu ilmi wazazi kazi yao ni kutengenezea watoto wao duniani ndio wazazi wengi. Ndio watoto anapenda kwa maskuli wazazi wanajenga bwana ajua tena ni kifa watoto Patipa kujistiri bwana. E lakini mwalimu wa madrasa kazi yake ni kuandalia watoto akhera mwalimu wa madrasa ana mipango mingine watoto waswali amjue Mola wake azkari za asubuhi na jioni watoto wanafundishwa amwandalia akhera kwa mwalimu wa madrasa ana nafasi kubwa nasema huyu elimu haki ya mwalimu inatangulizwa kuliko haki ya wazazi kwa maana yani mwalimu wa madrasa mwalimu wa dini wana haki kubwa kuliko haki za wasasi bwana fadhila kubwa kwa mtu kuliko fadhila ya mzazi na mnafahamu hivyo zikana mzazi wako huko hapa labda masoma hapa mavioni kazio kutumia hela tu na matumizi lakini zingine ya baba waswali huko eh baba leo umefukumbuka zikari za jioni mzazi wako mmoja bwana jikaze bwana jikaze bwana soma kwa bidii bwana ulimwangu maisha magumu eh asiwazazi kazio ndio hivyo tu fungua elimu fungua maisha فنا كاورi mbiu nyingi sana za kidunia lakini jambo la pili anasema ayaktadi bi sahibish shara sallallahu alayhi wa sallam fala yatlub ala ifadati alilmi ajran malima takwa muige sahibish shara bana mtume sallallahu astafute kwa kule kufidisha watu ilmu ujira Asikusudie pia kwa kule kusomesha watu malipo au shukrani ili atakao tulijue bali yualim liwajehillahi ta'ala wa talaban littaqarrub ilayhi yara li nafsihi minhu ambalo sisi wengi tunajipambana nalo yani lakini hatuna malengo ya kujukuruhisha kwa Allah tusomeshe tujue kule watu ni kujukuruhisha kwa Allah tusikusudie kutoka kwa watu ujira wala shukurani balitusomeshe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na wala tusijione tuna fadhila kwa wale na watu wengine walimu wengine na masheikh wengine akikusomesha ni manza basi hata sana wewe nilikusomesha wewe ya, lazima wako huyu alikuwa mwanafunzi wangu huyu nilimsomesha kitabu fulani ya nini na ulipata ujira kwa ili jambo ulishapata malipo kama kwani ulimsomesha bila bwana leo malipo yako hii si hii hii ni mani ya kielimu. Hii si adha katika ilmu kama ilivyo kwa mani ya mali kwamba wewe ndiye ukusaidia ndio leo. Tuasikie wengine mashef na mashefu wakubwa kwamba na mtu huyu ndiye msomesha huyu. Alikuwa anamsomesha kitafala ya nini? Au yote ya nini? Uonekana wewe ulikuwa una elimu sana. Ulikuwa usomesha watu kwamba huyu msimone leo shehe mememmsomesha. Ndio watu wako hivyo. Hiyo mtihani wa maradhi na nafsi tuko nayo kini mtu usikusudie ujira wala jazaao wewe ishapita hiyo ni sadaqa yako kauli msomesha ila mbona leo unaharibu sadaqa zako yani mfano mtu ulimsaidia sana mkagombana uanze huyu alikuwa na shida si ndo manini pia ni sadaqa elimu ni ibada kwa tio makini sana hizi nafsi zetu zina matatizo sana sisi tukishapata elimu kidogo kiwasaidia watu jambo kidogo atakaka yani kama vile unyojona wewe una kubwa na watu kwa vile yeye alitangulia labda kusomesha watu kulingania atakaone ana fadhila kubwa kwa watu haya mambo tufanye lillahi tabarak wa ta'ala wale walioongoka kupitia wewe una ujira wako mbele ya Allah na ujue sababu ya kupata ujira ni hawa kwa hawa waheshimu sana hawa maelezo mazuri wana uchoni wana akili sana yani wewe una ujira sababu ni kwa sababu ni hawa ko manaka kama vile mtu akiomba bwana akiomba wale watumishi wa serikali si ndo mabosi zenu Usabisendo sababu si ndo sababu yenyu ya kupata mshahara so unaendesha gari ya SUV ile waringa hiyo gari ni maringo sana mtu <laughs> na mtu ndo kafunga kabisa na SUV sasa SU manaka hiyo gari ya serikali au stk au gari ya polisi hizo zote kodi zetu kwa nini sio watu lift bwana mwandapi bwana sasa mtu yuko peke yake dereva yendesha stk na nikijijini ajue kaisa aacha wanakijiji nikijiji watembea kwa mguu ah, tusiseme sana kwa jumla ndo hivyo tusomeshe watu wa kwa ajili ya Allah tabaarak wa taala na tujue kwamba hawa tunawasomesha tunawalingania kupitia wao sisi tuna ujira mkubwa mbele ya Allah huenda ni sababu ya mtu kwenda peponi hebu ukiwasomeesha watu watu kama hawa hapa sababu mtume s.a.w alimwambia Ali bin Abi Talib la an yahdi ya Allah bik rajulan wahidan khairul laka min humri an-na'ami Allah atakunguza mtu huyo mmoja tu ni kulikungamia wekundu mtu mmoja kupitia mikono yako sasa kama mtu ulimfundisha mashango kama mligania Ule ujira ambao ni bora kuliko ngamemo. Kwa nini leo ukuja kuuharibu? Au kajioni una fadhila kubwa wewe ni bwana mkubwa kwa sababu ume watu. La. Si sawa, hii siyo tabia za watu wema. Lakini nyingine anasema Katika mambo muhimu nasema huwa min daqa'iq sina'ati at-ta'lim an yasjura al-muta'allim. Ni mwana mwalimu atakiwa amkemee wanafunzi wake, amsuil akhlaq kwa cha amkeme na tabia mbaya. Mwalimu wanafunzi wake, kama ana mbaya, Tabia nayo. Mwalimu hataki kama vile walimu wa schooli, Kwa vile unalipwa tu topic basi utajua mchumajanga ula na wa kwao. Na walimu wa mambo ya shule ndio hivi inasoma mambo ya mashule huko ndio kule hakuna hakuna baraka. Mwalimu na mwanafunzi na tabia atakiwa atakwa mkemea. Mengine ni mambo ya, ki, ya kiufundi anayataja. Usipende kuwatisha wanafunzi kwenye elimu. Kuna watu wakizungumza atakaoonyesha kwamba yani kuna mambo ya ndani alo, haya aliyoyataja alijuu yani yu, juu tu. Sasa <laughs> mengine hapo oneo sana masifu anakisema kitu atakuonyesha yani yani, yani kama unamchosha mwanafunzi kwa kama <laughs> haya ndio ajujuju huyo ndani itakuwaaje mtu anakuwa anachoka sasa haya muda sana ha? lakini nasema walimu huyu ayakun kazi elimu yake anasema hapana mfano anasema mfano weu watu hii sumu msinyo afue wanywa nasema na niki watoto dukua wewe mjinga mwalimu anafundisha watu waache mabaya mwalimu wafundisha watu wasinamu wewe kusomohsiku ramadhani mpaka ramadhani yaani kuna mtu ile khiamul layl ni mpaka tarawewe. wako kuna mtu ana alhamisi ana jumatatu, ana witri. lakini afundisha hadithi katika bulughul maram anazisoma kazi ile ambayo sisi tunayasoma na mengineyo mengi nadhani muda umekwenda muda umekwenda yatosha haya tulionasihiana sisi sote hapa ni wanafunzi na wakati mwingine tunakuwa pia ni walimu basi tujipambe tukiwa tuna nafasi mbili ya wanafunzi na uwalimu tujipambe na yote mawile tukiwa bado tuna nafasi moja ambayo hakuna Hakuna mtu ambaye atakuwa ni mwalimu si anafunza lakini kwa mwanafunzi sio mdalimu kwa maana mwalimu ndio asoma zaidi kwa sababu katika njia zinazoongeza elimu ni kufundisha. Ukitaka elimu yako izidi wewe somesha. Tena somesha kama una Kuna watu wengine wanasomesha kama wana kichaa. Sio muone na kichaa baadaye atakuja kuwa na elimu nyingi sana. Watu waliosomesha sana baadaye babaki na elimu nyingi. Yaani ile elimu mwisho uzokuwa na elimu mtu kama ni mehusua. Huko na watu vijana wadogo sana hasa nchi za watu. Huko kwenye elimu huko, watu wanapenda kusoma. Huko kijana mdogo ana miaka 35 lakini ni mehusua katika elimu. Utachomuliza. Sio kama kajiandaa, utachomuliza utaona anatazikia wala fulani kadaka. mtu amesomesha sana, anasoma sana kwayo mwalimu yote anakuwa ni mwanafunzi lakini kuna wakati mtu anakuwa ni mwanafunzi sio mwalimu kwao ukipata nafasi hizi mbili utakua kujipamba na tabia au wadhifa wadhifa zote tulizo zitaja katika pande mbili kwa sababu kujipamba na adabu za mwanafunzi ambazo ziko kadhaa siku nyingi sisi tumesoma maneno machache na Imam Nawawi iko jumla Allah atupe herzi katika kusoma tufanya juhudi kwenye kusoma watu wanaitajia elimu kubwa sana jamii ina ujinga sana kwa tatakuwa tusome tufikie kiwango ambapo tunaweza kuifidisha jamii kitu cha msingi yani ilimu mba jamii na ukijua misingi ya elimu upate kila uwezo nacho unafanya hivyo usiwataka katika elimu elimu hii huijui sema sijui Allahu aalam kwa sifa kanu abara hadhi wa maqa'a ilma aqallaha takallufa asaba alqalb wa chachu takalluf at takalluf in kuzungumza bila ilmi kauna babadua ndio babadua kidogo ya ni usiminyana uwezo wako ni wako na ilmun riski wezo kushindana Allah ndomani kugawa risk. Ezeka risk yako ndogo ushaandikiwa ndo risk yako. Mwingine kaandikwa risk kubwa katika simhusudu mtu. Ukirijua hili upati taabu. Ukimuona mtu kaifadhi humusudu sababu ni risk ya fanya juhudi zako. Fatakullaha masata. Lakini kama hukuyajua haya ndo mtu anaona na hasada. Ukikaa walimwahili kwenye market wa ya ushudiana. ya tumekosa sana iikhlas eh, sikuyafanya mambo kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kujua maqasid na gaya za mas'ala ya ilmu lengo nini ya ilmu hii ukoweza kumenyana kweli wakati kama una mtu msuli mpaka saa ngapo kutoboa mbona <tos> kutobo <wa>? hmm, <tos> mengoja kabisa tafuta ndoo miguu na maji hmm? hatuko Jebu pia ukijijua kichwa chako na kupea ubata tabu? Ukijijua kichwa chako, moja nkatoboa maisha yangu. Wala kuwa mka usiku mkasoma, Mesi ya Eti ukalala, ukaamka unachuma kimekaa nini dunia? Hmm, dunia. mwingine naweza kuingia zile dunia dunia ya ingia kule Sama kule ni dunia kule kule watu wa Kusudi wa juu Allah tبارك na ukisoma kule kwa ria pia upati dhambi ile dunia kama kununua na kuuza tu <laughs> ukasoma takasifa upati dhambi. si dunia kwa minyana kilo kembu wa jamana, degree tatu. Uh, dunia lakini wewe unajikurubisha kabisa na ile kemeo kubwa aliosha bwana mtume sallallahu alaihi la kutokupata hata arufu ya nini ya pepo lakini kule kwa kusoma na mimi kazi ni ipate kama na degree moja mimi nitachukua nyingine kuna mtu aacha nyingine degree hili apate cheo ndo sifa yu dunia yu. hiyo taala ndani ni, ni kizuo elfu mvuzungumza sana nimechoka sana tumesema sana huko tulipotoka kwa hiyo ni hoi kama ile voice wanaita voice box yachochoka mbona malone mweongea ni slow sana sauti so, kama itoke ni hoi voice inshallah tosha atosha <laughs> sana inshallah tukija leo nyingine rasmi tutakuja ilikuwa kwa tupita njia tusalimie ndugu zetu tuone ikhwa alhamdulillah allah ametuafikisha kufika tumefika